Capitolul 2. Lucrarea îngerilor astăzi Îngerii ne păzesc Un înger păzitor este rânduit pentru fiecare urmaș a lui Hristos. Acest străjer cerești îi apără pe cei neprihăniți de puterea celor nelegiuiți. Acest lucru l-a recunoscut însuși satana atunci când a spus Oare e degeaba se teme iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopărțara. țara. Iov 1 cu 9 și 10. Mijlocul prin care Dumnezeu își apără poporul este prezentat în cuvintele psalmistului. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Psalmi 34 cu 7. Întuitorul a spus despre cei ce se încred în el, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor din ceruri văd pururia fața Tatălui meu care este în ceruri. Matei 18,10 Îngerii rânduiți pentru a sluji copiilor lui Dumnezeu au tot timpul acces în prezența lui. Noi nu știm ce urmări poate avea o zi, o oră sau o clipă și nu ar trebui să ne începem niciodată ziua fără a ne încredința viața Tatălui Ceresc. Îngerii lui sunt rânduiți pentru a vedea asupra noastră și dacă ne așezăm sub protecția lor, atunci în orice timp de primești ei vor fi la dreapta noastră. Atunci când în mod inconștient suntem în pericol de a exercita o influență greșită, ungerii vor fi alături de noi îndemnându-ne spre o cale mai bună, alegând cuvintele în dreptul nostru și influențându-ne acțiunile. Îngerii lui Dumnezeu sunt pretutindeni în jurul nostru. Oh, ar trebui să dorim să știm aceste lucruri, să ne cutremurăm și să cugetăm mai mult decât am făcut-o până acum la puterea îngerilor lui Dumnezeu, care vechează asupra noastră și ne păzesc. Îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși de cer pentru a apăra pe copiii oamenilor și cu toate acestea ei se sustrag influenței lor menite a îndrepta și se duc acolo unde pot comunica cu îngerii cei răi. Oh, de am asculta cu toții de îndemnul apostolului. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi înveți fi fi și fi ce, zice Domnul cel atotputernic. 2 Corinteni 6 cu 17 și 18 Îngerii sunt trimiși pentru a sluji copiilor lui Dumnezeu, care sunt orbi din punct de vedere fizic. Îngerii veghează asupra pașilor lor și scapă dintr-o mie de primejdi care înconjoară, fără ca ei să-și dea seama de acest lucru. Astăzi urma să scriu despre umblarea pe mare a Domnului Hristos și potolirea furtunii. Oh, în ce fel a fost întipărită în mintea mea această scenă? Măreția lui Dumnezeu și lucrările lui mi-au luat în stăpânire gândurile. Ființele mărcinite, doar un fir de praf în apele imense adânci ale pacificului, au fost în atenția lui Dumnezeu și îngeri din ceruri au fost trimiși de la slava lui minunată pentru a apăra corabia cea mică care se unduia pe deasupra valurilor. Îngerii implicați în viața de familie Domnul este slujit tot atât de mult, dar poate chiar mai mult de către cel ce lucrează cu credincioșie în căminul său, decât de cel care predică cuvântul. Tații și mamele ar trebui să fie conștienți că ei sunt educatori pentru copiii lor. Copiii sunt moștenirea Domnului și ei ar trebui să fie instruiți și disciplinați spre a-și forma caractere pe care Domnul le poate aproba. Când această lucrare este adusă la îndeplinire în mod judicios și cu credincioșie și rugăciune, îngerii lui Dumnezeu vor apăra familia, iar locul cel mai comun din viață va deveni sfânt. Înainte de a pleca de acasă la muncă, toată familia trebuie adunată la oaltă, iar tatăl sau mama, în absența tatălui, trebuie să se roage fierbinte lui Dumnezeu pentru a-i păzi pe parcursul zilei. Veniți în umilință cu o inimă plină de blândețe, conștienți de ispitele și pericolele care se află în fața voastră și a copiilor voștri, prin credință legați de altar, implorând pentru ei grija Domnului. Îngerii păzitori îi vor păzi pe copiii care sunt în acest fel consacrați lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu, mii de mii, ne apără de rău și îndepărtează puterile întunericului care caută să ne distrugă. Oare nu avem noi motive să fim mulțumitori în fiecare clipă, recunoscători chiar când există dificultăți vădite pe calea noastră? Îngerii lui Dumnezeu vechează asupra noastră. Pe acest pământ există mii și zeci de mii de însărcinați de tatăl ca să-l oprească pe satana de a obține vreun avantaj asupra acelora care refuză să meargă pe calea cea rea. iar acești îngeri care îi păzesc pe copiii lui Dumnezeu pe pământ, Comunică cu Tatăl din ceruri. Trebuie să înțelegem mai bine misiunea îngerilor. Ar fi bine să ne amintim că fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu are parte de cooperarea ființelor cerești. Armate invizibile de lumină și putere îi însoțesc pe cei blânzi și smeriți care cred și fac apel la făgăduințele lui Dumnezeu. Heruvim și Serafim și îngeri care excelează în putere stau la dreapta lui Dumnezeu. Toți fiind duhuri slujitoare, trimise să slujească acelora care vor fi moștenitori ai mântuirii. Îngerii ne luminează mintea. Dumnezeu cheamă ființele pe care el le-a creat să-și abată atenția de la starea de confuzie și încurcătură care există în jurul lor și să admire lucruri mâinilor sale. Ființele cerești sunt vrednice de contemplare. Dumnezeu le-a făcut în folosul omului și pe măsură ce studiem lucrările sale, îngerii lui Dumnezeu vor fi alături de noi pentru a ne lumina mintea și a o de înșelăciunea satanică. Îngerii cerești veghează asupra acelora care caută iluminare. Ei cooperează cu aceia care încearcă să câștige suflete pentru Hristos. Lucrarea voastră cu cei bolnavi este un proces epuizant care va seca însăși izvoarele vieții dacă nu va avea loc o schimbare, dacă nu va fi dată nicio ocazie pentru recreere și dacă îngerii lui Dumnezeu nu va apăra. Dacă ați putea vedea multele pericole prin care sunteți conduși cu bine în fiecare zi de către acești mesageri ai cerului, din inimile voastre ar izvorâ recunoștință care va fi exprimată pe buzele voastre. Dacă veți face din Dumnezeu tăria voastră, veți putea în cele mai descurajatoare împrejurări să atingeți o înălțime și o profunzime a desăvârșirii creștine pe care cu greu v-ați putea închipui. Gândurile voastre pot fi nobilate. Veți putea avea aspirații nobile o percepție clară a adevărului și dorința de a acționa în vederea unui anumit scop care vă va ridica mai presus de toate motivele josnice. Unui medic mi-a fost arătat pericolul în care te afli și mi-a fost arătat de asemenea îngerul tău păzitor care te ferește mereu, mereu de tine însuți, păzindu-te de naufragiul credinței. Fratele meu, înalță standardul! Înalță-l și nu fi fricos sau descurajat. Îngerii ne ajută să facem ce este bine. Învață să te încrezi în Dumnezeu. Învață să mergi la El care este atot puternic și poate mântui. Spune scumpului mântuitor exact ceea ce simți. El care a spus, lăsați copila și să vină la mine și nu-i opriți, nu-ți va respinge rugăciunea, ci va trimite îngerii săi să te apere și să te păzească de îngerii cei răi și te va face să-ți fie ușor să faci ceea ce este bine. Atunci va fi cu mult mai ușor decât dacă ai încerca să faci acest lucru prin puterea ta. Poți avea întotdeauna simțământul acesta. I-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute și El va face acest lucru. Voi face ceea ce este bine prin puterea Lui. Nu-i voi întrista pe îngerii cei scumpi pe care Dumnezeu i-a rânduit să vecheze asupra mea. Niciodată nu voi face ceva ca să-i îndepărtezi de la mine. Dacă vei încerca să-ți stăpânești orice gând rău pe parcursul zilei, atunci îngerii lui Dumnezeu vor veni și vor să lui alături de tine. Îți amintești de îngerul care a venit la mormânt, iar soldații romani au căzut ca morți, datorită înfățișării sale pline de slavă? Și dacă un singur înger poate lucra cu o astfel de putere, cum ar fi dacă toți îngerii care sunt cu noi aici ar fi prezenți? Îngerii sunt cu noi în fiecare zi pentru a ne apăra și proteja de asalturile vrășmașului. Nu sunteți singuri în lupta cu răul. Dacă perdeaua ar putea fi dată la o parte, Ați putea vedea îngeri cerești luptându-se pentru voi. Acest lucru trebuie să îl facă ei. Lucrarea lor este de a-i apăra pe tineri. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De zece mii de ori, zece mii și mii de mii de îngeri slujesc celor tineri. Sunt foarte mulțumită că am putut vizita școala ta. An de zile am făcut tot ce am putut pentru a-i ajuta pe oamenii de culoare și nici unde nu am găsit lucrarea atât de bine începută ca aici, în momentul de față. În toate experiențele tale, aduți aminte că Îngerii lui Dumnezeu sunt alături de tine. Ei știu ce să facă, ei sunt prezenți pentru a te apăra. Nu fă nimic ca să nu le fie pe plac. Pe măsură ce tu lucrezi și ei vor lucra, școala aceasta va deveni un teren consacrat. Aș vrea să aflu despre succesul tău în continuare. Tot cerul este interesat de acțiunile pe care le întreprinzi. Să facem tot ceea ce ne stă în putere pentru a ne ajuta unul pe altul spre a obține biruința. Să trăim astfel încât lumina cerească să poată străluci în inima și în mintea noastră, făcându-ne în stare să avem parte de comorile cerești. Îngerii depun eforturi pentru cei pierduți. Când inteligențele cerești îi văd pe cei care susțin că sunt fi și fice ale lui Dumnezeu, depunând eforturi ca și Hristos pentru a-i ajuta pe cei greșiți, manifestând un spirit de simpatie și înțelegere față de cei ce se căiesc și față de cei decăzuți, îngerii se apropie de ei și le aduc în minte chiar acele cuvinte care vor înălța și alina acele suflete. Domnul și a dat viața cea scumpă și a îndreptat atenția către cei mai neînsemnați dintre micuții lui Dumnezeu, iar îngerii tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Dumnezeu. Îngerii sunt trimiși din curțile cerești nu pentru a distruge, ci pentru a vedea și a apăra sufletele celor care sunt în primejdie, pentru a-i salva pe cei pierduți, pentru a-i aduce pe cei care s-au abătut de pe cale înapoi la turmă. Am venit nu să o sândesc, ci să mântuiesc, a spus Domnul Hristos. Atunci, oare, să nu găsiți voi cuvinte prin care să arătați înțelegere față de cei ce se abat de pe cale? Vreți să-i lăsați să piară sau le veți întinde o mână de ajutor? Chiar în jurul vostru sunt suflete care sunt în primeștia de a pieri. Nu le veți atrage voi cu corzile iubirii către Mântuitorul? Oare nu veți o odată cu reproșurile, și nu le veți rosti cuvinte care să le inspire credință și curaj? Este privilegiul tuturor celor care au de făcut fața anumitor condiții să fie conștienți că iertarea este acordată pentru fiecare păcat. Dați la o parte îndoiala că făgăduințele lui Dumnezeu nu ar fi și pentru voi. Ele sunt valabile pentru fiecare călcător de lege care se pocăiește. Domnul Hristos a pus la dispoziție prin îngerii slujitori pentru fiecare credincios, putere și har. Cei care lucrează pentru a face bine altora, lucrează împreună cu îngerii cerești. Ei au parte de compania lor continuă și de lucrarea lor neîncetată. Îngerii de lumină și puternici sunt întotdeauna aproape pentru a apăra, mângâia, vindeca, instrui și inspira. Cea mai înaltă educație, cea mai autentică cultură și cea mai nobilă slujire de care pot avea parte ființele omenești în această lume se datorează lor. Îngerii cerului acționează asupra minții omenești pentru a stârni dorința de a cerceta temele Bibliei. O lucrare cu mult mai mare decât cea care s-a făcut până acum se va face. Și slava acesteia nu va fi pusă pe seama omului, ci îngerii sunt cei care slujesc zi și noapte celor care vor fi moștenitorei mântuirii, lucrând zi și noapte. Dumnezeu a încredințat solia Evangheliei și toată lucrarea de slujire din iubire îngerilor cerești. El ar fi putut întrebuința alte mijloace pentru a-și aduce la îndeplinire planul său. Însă, în iubirea lui infinită, el a ales să ne facă conlucrători cu sine, cu Hristos și îngerii, ca să putem avea și noi parte de binecuvântare, bucurie, înălțare spirituală ca urmare a slujirii neegoiste. Îngerii ne întăresc credința Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. cu 7. Dumnezeu îi trimite pe îngerii săi pentru a-i scăpa pe cei aleși din nenorocire, ai ferit din ciuma care umblă în întuneric și de molima care bântuie ziua în amiaza mare. cu 6. Iar și iar îngerii au vorbit cu oamenii așa cum omul vorbește cu un prieten și i-au condus în locuri sigure. De multe ori, cuvintele încurajatoare ale îngerilor au întărit spiritul descurajat al celor credincioși și, îndreptându-le mintea mai presus de lucrurile de pe pământ, i-au făcut să zărească prin credință hainele albe, coroanele și ramurile de palmier ale biruinței, pe care cei biruitori le vor primi când se vor afla în jurul marelui tron alb. Printre aceștia care stau în așteptare sunt oștirile brășmașului care încearcă să arunce o cara asupra poporului lui Dumnezeu și oștile cerului de 10.000 mii de ori zece mii care veghează și păzesc pe poporul lui Dumnezeu, care este ispitit în l și întărindu-L. Aceștia sunt cei care stau în așteptare, iar Dumnezeu spune celor credincioși ai Lui, veți merge printre ei, nu veți fi învinși de puterile întunericului. Veți sta în fața mea în văzul sfinților îngeri care sunt trimiși pentru a sluji acelora care sunt moștenitori ai mântuirii.